Apocalipsa! Care nu e o carte greu de înțeles oh. <gătări> Și nu e greu de înțeles Că e la capătul cărții La spatele cărții <gătări> da, da, da, da, da, da. Da, Cine știe să-mi spună ce e la capătul fiecarei cărți? Manual Răspunsurile la întrebări Apocalipsa e răspunsurile la toate întrebările din Biblie împlinirea tuturor profețiilor și suntem în capitolul 2. Studiem lucrurile care sunt din outline-ul divin, din, din schița cărții, schița divină. Versetul 19. Iisus îi spune lui Ioan Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, adică imaginea lui Iisus glorificat. Lucrurile care sunt, adică cele șapte scrisori către cele șapte biserici din Asia, și întrebarea care ne am pus-o era de ce? este șapte și nu altele. Și lucrurile care au să fie după ele. Meta, tauta. După ele. Capitolul 4 începe cu același cuvânt, aceleași cuvinte. Meta, tauta. După aceste lucruri. Na, și am, am studiat cele primele două scrisori. Scrisoarea către Efes și scrisoarea către Smirna. Efes am zis că e cetatea prea iubită, dorită. Scrisoare ca atare, biserica din Efes, am zis că uh, problema lor era priorități greșite. Ei, în loc să uh, aibă în primul rând intimitate cu Isus, erau mai concentrați asupra lucrării pentru Isus, asupra doctrinei. De urmă, Smirna am zis că îi uh, Știți voi, dar unul dintre darurile pe care le-a primit Iisus de la magi, toată lumea zice cei trei magi, dar nu scrie niciunde că erau trei. Se gândește lumea că erau trei fiindcă au fost trei daruri. Eu cred că au primit mai multe daruri, că astea au fost citate acolo. Însă, auro am zis că vorbește despre regalitate, despre um, faptul că Isus a venit să domnească el vorbea despre preoția lui. Iisus a venit să fie marele nostru preot după rânduiala lui Melchisedec. Și smirna era simbolul morții, simbolul faptului că el urma să fie omorât, să, fie, să moară pentru noi. Și e interesant că în mileniu împărații pământului vor aduce darul lui Iisus și vor aduce aur și vor aduce tămâie, dar Smirna nu-i vor aduce. <gântu -i> Interesantă chestia asta. Na, și am zis că Smirna a fost, este una dintre cele două biserici la care lipsește mustrarea. Sau nu mustrarea, ci uh, lucrurile rele. Am, am, am zis că fiecare scrisoare are o structură, are șapte elemente. Numele bisericii, titlul pe care și-l acordă Iisus. Deci numele bisericii. Foarte semnificativ pentru Problema pentru ceea ce are de zis Isus acolo. Titlul pe care și-l alocă și-l acordă Iisus, luat din capitolul 1, iară, e foarte semnificativ pentru problema și pentru rezolvarea sau răspunsul la problema de acolo. O să vedem și astăzi lucrul ăsta. A, a, fiind un a, raport de activitate sau o caracterizare sau așa ceva, are lucruri bune pe care Iisus le spune, fiecare scrisoare, și lucruri rele pe care le are, le are de spus de, despre biserica respectivă. Și Smirna este una dintre două, cele două biserici despre care Iisus n-are nimic rău de spus. Am zis că Smirna era orașul vieții, am văzut data trecută, pentru că este un oraș care o, o supraviețuit, el ca oraș. Până astăzi, astăzi se numește Izmir și un oraș foarte. e al treilea oraș ca mărime din Turcia. Pe urmă, inclusiv biserica din Smir n-a fost o supraviețuitoare. Și în vremea lui Ramzei, era singurul oraș turcesc. Ramzei știți că a scris cartea aia, cele șapte scrisori către cele. Șapte, cele șapte scrisori, către, sau scrisorile către cele șapte biserici. O carte în care el au făcut investigații în Turcia, în Asia Mică și au identificat fiecare biserică, știi, după documente, după vestigii și așa mai departe și au ajuns la concluzia că bisericile astea au fost reale și problemele care le, pe care le spune Iisus acolo erau reale, adevărate și valide în, în vremea respectivă. Na, și deci am zis că Smirna, biserica din Smirna au fost o supraviețuitoare. Orașul Izmir, în timpul lui Ramzei, se numea, turcii îl numeau Gheaur Izmir, adică Izmirul Infidel. Știi? Asta înseamnă Gheaur, dacă știți, din uh, poveștile cu Mihai Vitează și... <gătări> Era un oraș în care comunitatea, comunitatea creștină a rămas și a fost cel mai ultim oraș din Turcia pe vremea când uh, turcii au cucerit Bizanțul sau... Imperiul Bizantin, a fost unul dintre ultimele orașe care orcăzut căzut în mâna turcilor. A fost un bastion al creștinismului. Și Iisus uh, le spune în scrisoare, nu te teme de ce ai să suferi, fii credincios până la moarte. Deci e vorba despre, despre uh, mărturie. Știi? Vorbește despre mărturie. Ține mărturia ta până la capăt. Martor am zis că uh, în greacă îi cuvântul martus, care într-unele locuri îi tradus ca martiri, într-altele îi tradus ca martor, știi, în, în Biblie. Deci nu e diferit, nu e un cuvânt diferit. Mărturia noastră dusă până la capăt ne duce la martiriu, știi, sau i-o dus pe mulți creștini la martiriu. La noi nu e cazul, suntem privilegiați din punctul ăsta de vedere, dar sunt mulți creștini astăzi care își duc mărturia până la capăt în felul ăsta și Dumnezeu de putere am zis că Efes a fost capitala politică a Asiei Mici sau centru politic acolo s-a stabilit până la urmă guvernarea romană, deci inițial a fost în Pergam, despre care o să vorbim astăzi dar s-a mutat la Efes din cauza portului pe urmă Smirna am zis că era capitala economică zic așa, mă rog, una dintre ele, și Teatira, era un centru economic meșteșugăresc. Smirna era foarte bogată, era o, o, un oraș foarte bogat din cauza faptului că a avut întotdeauna înțelepciunea să-și aleagă bine aliații, s a aliat de foarte devreme cu Roma și asta i-a dat un privilegiu. A fost una dintre primele orașe în care s-a stabilit cultul Romei. Deci Roma, zeița Roma. Și o să vedem că Pergam astăzi e unul dintre primele orașe în care s a stabilit cultul împărat, imperial. Hai să vedem despre ce-i vorba. Hai să citim scrisoarea către Biserica din Pergam. Spune așa, versetul 12. Îngerul lui Bisericii din Pergam scrie, Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu faptele tale De fapt, fiecare scrisoare are chestia asta Știu faptele tale Numai că Cornilescu, nu, se, nu știu din ce cauză Nu mai tradus Decât la uh, Efes La Tiatira Și la câteva La celelalte Dar toate cele șapte scrisori are expresia asta Știu faptele tale Știu faptele tale Că locuiești acolo unde este scaunul de domnie Al satanii Tu ții numele meu Și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satan. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potitnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa ai și tu câțiva care de asemenea,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 Deci asta e scrisoarea către Pergam. Și hai să o luăm pe rând, așa cum ne-am obișnuit cu celelalte. În primul rând, Pergam înseamnă, vine de la o combinație de două cuvinte, Per și Gamos. Per înseamnă nepotrivit, nefiresc. Și Gamos înseamnă căsnicie. Da? Deci de, de exemplu, avem cuvintele în, în limba română, pervers sau perfid. De acolo vine. Deci nepotrivit, nefiresc. Și gamos înseamnă că căsnicie, poligamie sau monogamie. Pergam înseamnă căsătorie nepotrivită sau nefirească. Asta e numele orașului și o să vedem semnificația lui imediat. Era numit sau era poreclit orașul șarpelui. De ce? Pentru că unul dintre patronii orașului era Esculap care era zeul medicinei. Și știți tot, cu toții că el avea ca, și, ca simbol un uh, toiag în jurul căruia era înfășurat un șarpe. O să, poate că o să vă mire chestia asta, dar cultul lui Esculap își are originea în Biblie, în uh, numeri, acolo unde copiii lui Israel se răzvrătesc și Dumnezeu îi lasă pradă unor șerpi înfocați, spune Biblia. Și șerpii ăștia îi mușcă și îi mor pe capete. Și atunci vin la Moise și îi spun, Moise, am păcătuit împotriva ta și am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Roagă-te tu, lui Dumnezeu, să ne scape de șerpii ăștia. Și Dumnezeu, în loc să îi scape de șerpi, îi zice lui Moise, uite ce trebuie să faci. Toarnă un șarpe de aramă și îi pune pe un stâlp în mijlocul taberei. Și oricine îi mușcat de șarpe Să uită la, la șarpele ăsta asta, Care e înălțat în, în mijlocul taberei Și o să nu -o, o să fie, O să scape Ciudat, foarte ciudat mod În care Dumnezeu o ales să-i scape de plaga asta De, de necazul asta. Și probabil că nu înțelegeau nici ei Și nici cei ce au urmat Profeții care au urmat Într-așa măsură încât În timpul lui Ezechia șarpele ăsta de aramă era pus în templu, în curtea templului. Și au devenit un obiect de închinare pentru evrei. Se închinau în fața șarpelui. Și atunci a exec i-au venit și zis asta e un lucru de aramă și l-au sfărâmat. L-au făcut pulbere. Deci era devenise un idol pentru ei. Ei se închinau șarpelui lui în loc să se închine lui, lui Dumnezeu. Deci era capitala religioasă. Deci în timpul în care Iisus îi scrie Bisericii. Pergam era capitala religioasă a Asiei minor. Istoria orașului are semnificație în ce privește apocalipsa numai din punct de vedere religios. E tot așa un oraș foarte vechi, încă dinaintea, consemnat înainte de Efes și Smirna. E, mai, e mult mai vechi orașul. Și trebuie să, deci ca să înțelegem, trebuie să mergem înapoi în Geneza. Când Apare în Geneza, capitolul 10, apare un personaj pe nume Nimrod. Și Nimrod ăsta spune Biblia că era vânător puternic înaintea lui Dumnezeu. Mulți nu-și dau seama că în, cuvântul ăsta înainte înseamnă, de fapt, e un antagonism, e împotriva lui Dumnezeu. Știți? Deci, stă fața, în fața lui Dumnezeu. Se ridică înaintea lui Dumnezeu. Și Nimrod ăsta. Inițiază construcția Babilonului. Spune acolo că el a domnit pe e, întâi. A domnit peste Babel, peste Erec, peste, peste Acacii calme. <coughs> în țara Near, spune aici. Deci, el a inițiat cele mai timpurii culturi. știți că timp, cultura babiloniană timpurie era foarte avansată. Au fost câteva imperii acolo care s a Dar Nimrod a pus bazele la cel puțin patru dintre astea. Deci am zis, Babel, Erec, Acat și Calmești. După aia s a mutat din Babilon, din Mesopotamia, a mers la nord și au uh, pus o zidit Ninive, spune în versetul 11, și încă alte patru, încă alte trei orașe. Recobot, Ir, Calah și Resen. El a zidit opt orașe Nimrod ăsta. Însă, ce Biblia nu spune este că el avea o soție pe nume Semiramis. Nu se știe cum moare Nimrod până la urmă. Și o lasă pe Semiramis, pe care, care o, o luat-o din popor, deci o, o ridicat-o din popor, la rangul de împărăteasă, dar o rămas fără urmași. Și acum, bineînțeles că Semiramis era pus în fața faptului sau pus în fața pericolului, <laughs> ajunge din nou știi, alungată sau chiar să fie omorâtă de rivalii lui Nimrod. Nimrod a fost un tiran. asta. Deci a stabilit prima tiranie, prima împărăție despotică sau conducere despotică din, din lume. Și, bineînțeles, au avut o mulțime de dușmani din, din cauza asta. Și atunci ce a făcut Semiramis? Au avut un copil postum, pe care l-au chemat Tamuz și Amuză asta, Semiramis afirma că e născut din Fecioară. Bineînțeles că cu toți îi cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu la vremea respectivă pe care i l-au dat șarpe lui. Știi că și voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Ori sămânța nu este a femeie, este a bărbatului. Deci toată lumea, lucrul ăsta clar vorbea despre o naștere din femeie, din Fecioară. Miraculoasă. Și atunci Semiramis a făcut... Uh, lucrul ăsta. Am născut pe Tamuz și se spune că, sau le legenda care s-a țesut în jurul lor, e că Tamuz a fost omorât, copil fiind de un mistreț. Și a fost înviat de Semiramis a treia zi. Și în felul ăsta s-a inițiat așa zisele mistere babiloniene, despre care o să vorbim mai mult în capitolul 13. De ajuns de spus că toate religiile păgâne se trag din Babilon, din, din misteriile astea babiloniene. Babilonul îi e cucerit de pești, de către cir persan, da, și e lăsat în paragină. El mută toată capitala imperiului, o mută la susa. Și din cauza asta, ăștia preoții babilonieni, cei care erau inițiații misterelor, Babiloniene, se mută înspre vest, via Pergam și Tiatira, uh, care, în paranteză, fie spus, înainte de a se numi Tiatira, s a numit Semiramis, și ajunge la Roma. Ei, hey, mitul ăsta al lui Semiramis și Tamuz, care au fost în Babilon, s-au mutat și în, în Siria au fost Afstartea și Bal, în uh, Egipt au fost Isis și Osiris. În Grecia au fost Venus și Eros. Bahus, Venus și Eros. E aceeași legendă. Deci, practic, un copil născut într-un miracol, fără să aibă tată, le puteți urmări. Totodată, sistemul preotesc, deci în Babilon era un colegiu al pontifilor dacă vă spune ceva numele ăsta. Și care era condus de un pontifex maximus, cum a să fie numit în Roma. Pontifex maximus. Papa se numește Pontifex maximus acum, dacă nu știați lucrul ăsta. Așa, și misterele astea babiloniene ajung în Roma. Deci asta era sistemul preoțesc acolo. Era un pontifex maximus și, maximus și mi se pare... 12 pontifi în, în colegiul lor de ăsta și totodată Cibele era zeita adoptată și Atis era Mesia adus din Babilon. Cibele și Atis în, în Roma. Na, Pergam se aliază cu Roma foarte devreme, ca și Smirna. Ceea ce facilitează circulația misterelor ăsta babiloniene. De ce spun toate astea? Pentru că biserica din Pergam spune că Isus le spune la, uh, la Biserică că știu unde locuiești, unde este tronul lui Satan. Deci, titlul lui Isus pe care și-l dă Isus e cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Și uh, știm din Evrei, din epistola către Evrei, că sabia ascuțiște cu două tăișuri cuvântului Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, versetul. 12 începând. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne ajută să ne păstrăm necompromis în fața lumii sau în mijlocul lumii. Asta e ideea. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o nu este ascunsă de el,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 Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru, pentru ce? Pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Deci, e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, care e soluția la, la problema celor din Pergam. O să vedem imediat despre ce e vorba. Spune, știu faptele tale, lucrurile bune pe care Iisus le are de spus. Știu, unde, știu faptele tale că locuiești unde este tronul lui Satan. Un lucru important pe care pot să putem să-l scoatem din, din ideea asta. E localitatea sau localizarea dușmanului. Nu? Doar Dumnezeu este omniprezent. Satan are multe ajutoare. asta e tot. În Daniel, capitolul 10, versetele 13 și 20 vedem că îngerii căzuți au zone de influență. Spune acolo, îi spune Daniel, înger, Gabriel, îngerul Gabriel, îi spune lui, lui Daniel că încă de când ai început să te rogi, Daniele, eu am plecat să-ți aduc cuvântul lui Dumnezeu. Însă a stat împotriva mea timp de 21 de zile prințul Persiei. Mihail venit, m a venit, m-a ajutat și am putut să scap să vin să-ți aduc răspunsul. Daniel a postit pentru trei, timp de trei săptămâni. Dacă se oprea în a doua a zi, oare ce se întâmpla? Ce ziceți voi? <laughs> pe urmă îi zice în versetul 30 că acum plec și mă duc să-l ajut pe Mihael cu prințul ăsta Persiei. Da, După ce pleacă prințul Persiei, o să vină prințul Greciei. Îngerii căzuți au zone de influență, s -s locale. De-aia nu de mirare că în unele zone îi mai accentuată pornografia în altele accentuată fuga după bani și așa mai departe Știi? mă gândesc eu așa la treaba asta dar e un, e, un, e, un lucru, e un lucru încurajator pentru noi Isaia spune că Isaia sau Ezechiel unul dintre ei spune că lumea o să se uită la el și o să zică ăsta e, e cel care o ținut în șah omenirea E multe ori îl facem pe Satan mai mare decât nici nu trebuie să îl luăm în, în răspăr sau în derâdere, e o, e o ființă angelică puternică, poate cel mai puternic dintre îngerii creați de Dumnezeu, dar Dumnezeu e cel care l-a creat. Spune, după aceea că ții numele meu, știu faptele tale că locuiești acolo unde e tronul lui Satan, tu ții numele meu. Care nume? Iehova <laughs> are mai multe nume. Sau Dumnezeu și s-a prezentat cu mai multe nume. Adonai, Jehovanis, Jehova și așa mai departe. Tot, toate alea alte nume. Domnul știrilor, domnul cel ce vindecă. Iisus s-a prezentat. Eu sunt ușa, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt... O, o expresie pe care o folosim câteodată. Te lasă să vorbești în numele meu e vorba de reprezentare tu ții numele meu și în ideea asta ce este o ambasadă o ambasadă în primul rând e un loc, e un loc situat în inima unei țări străine da? în al doilea rând e un nucleu de reprezentare a unei alte țări deci acolo în ambasadă îi tot ceea ce reprezintă țară, o țară străină și al treilea rând că ambasada e teritoriu al țării pe care o reprezintă. Înțelegeți ce vreau să zic? Orice ambasadă cumpără o proprietate în, în țara unde își reprezintă țara de origine. Înțelegeți? Și teritoriul ăla e teritoriul țării pe care e reprezentată acolo. Toate legile țării reprezentate sunt valabile în ambasadă și nu legile țării în care se află ambasada. Înțelegeți? Ideea. E foarte important lucrul ăsta, pentru că noi, biserica, este o ambasadă. Este ambasada împărăției lui Dumnezeu, împărăției lui Hristos, aici pe pământ. Și ca atare toate regulile astea, toate principiile astea se aplică bisericii. Da? Biserica este un loc situat în inima lumii, țării străine. Deci nu, biserica nu trebuie să se retragă din lume, ci să fie prezentă în mijlocul lumii. Însă este un nucleu de reprezentare a intereselor țării respective, adică împăr împărăției cerului. da. Noi reprezentăm interesele împărăției cerului aici pe pământ. Și pe urmă biserica este teritoriul al țării pe care o reprezentăm. Da? Este teritoriul împărăției lui Dumnezeu. De-aia zicea că Iisus că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Nu că vine, că urmează să vină. E aproape de fiecare dintre noi, pentru că El era prezent. Și El era, la momentul respectiv, ambasada împărăției lui Dumnezeu. El era. ea era aproape împărăția lui Dumnezeu, de fiecare. Și la, în momentul ăsta aproape de fiecare om de pe pământul ăsta, pentru că Hristos în lume. Și, bineînțeles, și prin biserica lui Spune, n-ai lepădat credința mea după aceea, adică îi uh, credincios. Ambasada Biserica din Pergam era credincioasă mandatului ei de ambasador. Însă, uh, să vedem după aceea ce, -ți ce are împotriva, împotriva ei. Dar ce am împotriva ta este că tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care spune, care a învățat pe Balak să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jetpite idolilor și să se vedea la curvie. cine e Balam? Balam apare în Numeri, capitolul 22, și are vreo patru capitole rezervate. Ce se întâmplă? Copiii lui Israel trec prin țara amoriților, îi înfrâng, îl înfrânge pe Og și pe Bașan și îi distruge, distruge ăsta și ajunge în Moab. Moab care știin ce s-a întâmplat acolo în, în cu amorii s-au rumplut de frică. Împăratul Moabului era Balac. Și atunci Balac care știa de un anume Balam din Mesopotamia, de lângă râul Tigru, trimite după el. Balam era un, cum să zic eu, un ghicitor, un uh, vrăjitor. Da, care interesant, deci Balam interesant, e că avea o relație cu Dumnezeu adevărat, adică o relație. Cu... Era interacționat cu el. Bineînțeles, delegația merge, delegația din Moab merge la Balam și îl cheamă să vină să blesteme Israel. Balam zice... Stați puțin să mă duc să văd. Nu pot să vă dau un răspuns până nu mă sfătuiesc cu Dumnezeu. Știi? Și Merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi zice nu, nu te duce. Merge la oamenii trimiși de balac, spune, îmi pare rău Dumnezeu, nu mă lasă să vin cu voi. Mergă ea înapoi acasă, balac, primite pe alții. Bala îmi spune, băi știți că Dumnezeu nu mă lasă să vin cu voi, dar stați un pic, <gătări> stați un pic, știi? După ce, bineînțeles că delegația au primit mandatul să-i dea o mulțime de bani, să-l plătească, stați un pic să mă duc să văd, știi? Și se duce iară la, în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune că, mă rog, dacă ți-ți tu neapărat să te duci, du-te, dar nu spune nimic altceva decât ce-ți dau eu să spui. Întrebarea se pune... Nu ceea ce îngăduie Dumnezeu Oare îngăduie Dumnezeu să Știu și eu să fac treaba asta Să, să mă însor cu X întrebarea, Nu ce îngăduie Dumnezeu Ci ce ar prefera Dumnezeu Știi, Dumnezeu ar fi preferat ca Balam să nu meargă Nu? Cu delegația asta Să nu meargă la Balac În fine, nu, și pe drum acolo e episodul ăla Interesant cu Măgărița În care Măgărița cu Mă gândesc eu acum, mă tot întreb, oare ce or fi zis ăia alții, cei, delegația lui Balac, cu care era Balam, știi, că o împreună cu ei? Fia temă la asta, măgărița vorbește și îl mustră pe Balam. Oare ce se întâmplă aici? Și, bine, hai să ajungem la punctul final. Balam merge acolo și de trei ori îi dus ruga de Balac să blesteme poporul evreu și de trei ori îl binecuvântează. Și atunci Balacă îi spune, nu, no, eu te-am chemat aici să blestem și tu îi binecuvântești. Și el îi zice, păi da, ți-am spus că nu pot să fac altceva decât ceea ce îmi zice Dumnezeu. Până aici tot e, tot e bine. Însă, spune după aceea că poporul evreu s-a lipit de femeile moabite și au ajuns să se închine la idoli. la idolii moabiți. Și din cauza asta mânia lui Dumnezeu a venit peste Israel și a distrus nu știu câți, 23 de mii de evrei, au murit din cauza urgiei și au mai fost omorâți alții de către Fineas. Și pe urmă în capitolul 20, în capitolul 31 din numeri citim așa că evrei atacă pe medianiți și îi înving și vin de la bătălie Având toate femeile luate prizonieri. Și -au omorât, au omorât pe împărații uh, midianiți și l-au omorât și pe Balam. Însă, vin făcut prizo uh, prizonieri toate femeile și Moise atunci le spune, mostră pe conducătorii armatelor, le zice, de ce ați făcut lucrul acesta? Nu, nu oare nu femeile Midianite la sfatul lui Balam vor veni și vor? A și vor făcut să vă închinați la idol de oh, veni lui Dumnezeu peste voi. Omorâți-le și pe femei. Omorâți-le pe toate femeile care au cunoscut bărbat. Păstrați numai copii și femeile fecioare, care nu au cunoscut bărbați. Restul pe toate le, trebuie să le omorâți. Deci, Balaam a fost cel care i-a sfătuit pe Moabit și pe Madianiți, spune aici să Pune o piatră de poctignire înaintea lui Israel. Să se închine idolilor și să curvească. Curvia este atât fizică cât și spirituală. Vorbește despre închinarea la idoli, Dumnezeu ca fiind curvie. Babilonul, în capitolul 17, îi în Apocalipsea numită Mama Curvelor. De acolo vine curvia spirituală. În, deci asta e în numeri Petru vorbește despre calea lui Balam în 2 Petru 2 cu 15 și 16 și Iuda versetul 11 vorbește despre rătăcirea lui Balam. amândouă referindu-se la faptul că Balam a avut mandatul de la Dumnezeu deci era reprezentantul lui Dumnezeu în fața Moabului el o cuvântat de trei ori Israelul în fața Moabului, în fața împăratului Moabit. Și o compromis mărturia asta acceptând banii și dându-le sfatul, Deci o, o fost ar, agent dublu, să zic așa. Știi cum? În multe ambasade sunt agenți dubli, știi? Care reprezintă interesele amândouă țări. Deci asta e învățătura lui Balam. Spune după aceea ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Învățătura nicolaiților am văzut în scrisoarea către biserica din Efes, că acolo vorbea Iisus despre, despre faptele Nicolaeților. Și nicolaiții mulți zic că au fost o sectă, alții mulți. Câțiva, zi, câțiva învățători Biblii spun că au fost o sectă care l-a urmat pe Nicolae, unul dintre cei șapte diaconi. Alții spun că este vorba despre o grupare de, din biserică care a început să promoveze ierarhia. Deci distinția asta între lucrătorii din biserică, laicii și mirenii, cum ar veni, știi? și ierarhia bisericească, ca atare. Pocăiește te dar, spune. Bisericii, sau bisericii, de ce să se pocăiască? Care era păcatul bisericii? Spune, ai pe câțiva acolo care țin de învățătura asta și pe alții câțiva care țin de învățătura asta altă. Biserica, de ce să se bucăiască? Și vreau să vă, vă dau o idee aici, să vă spun că păcatul Sodomei nu a fost homosexualitatea, ci a fost îngăduința față de homosexualitate. Pentru că în felul ăsta au ajuns să cuprindă întreg orașul. S a devenit o modă, pentru că oamenii au acceptat, au fost pasivi în fața homosexualității. vor a acceptat-o ca pe un mod de viață. La fel ca și astăzi. <laughs> nu? Deci, păcatul Sodomei a fost îngăduință, a fost tolerarea homosexualității, în primul rând. De-aia o, o distrus Dumnezeu orașul, pentru că nu o găsit acolo nici măcar câți? Zece care să fie neprihăniți. Lot ci... Familia lui, fetele lui și nevasta. La fel și aici, păcatul bisericii din Pergam nu a fost faptul că toată biserica a acceptat învățătura lui Balam sau toată biserica a acceptat învățătura nicolaiților. Nu! Și pentru, ci păcatul ei a fost toleranța față de învățătura asta. Înțelegeți? Voi. Deci este vorba despre o căsnicie a bisericii cu păgânitatea. Pe intrarea, pătrunderea păgânismului în biserică. Da? Și lucrul ăsta s-a făcut, s-a întâmplat, datorită faptului că biserica a fost pasivă la lucrul ăsta, la faptul ăsta. Nu au reacționat cum ar fi trebuit să reacționeze. Știi? Și Domnul Iisus le spune, pocuiește te dar... Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu cine? Cu ei. Cu ei? Eu mă voi război cu ei. Rușine ție că tu nu te poți război cu ei. Eu trebuie să vin și să mă războiesc. Cu sabia gurii mele. Pe urmă, promisiunea celui ce va birui. Celui ce va birui, spune, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta, aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela ce primește. Am zis că promisiunea asta pe, pentru cel ce va birui este un, o motivație în plus ca biserica să asculte de îndemnurile lui Isus. Îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Ce era mana? În pustie poporul evreu fost hrănit cu mana de către Dumnezeu. Isus le spune: "Nu moi se va dat mana, ci Tatăl meu va dat mana, nu?" După aceea spune: "Eu sunt pâinea vieții. Cine -o, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Dar cine va mânca din, din pâinea pe care o dau, din mâncarea pe care o voi da eu, nu va muri în biecă." Mana ascunsă. Ce este? Nu știe nimeni, știi? Deci e la fel o o hrană pe care nu putem să o explicăm. Nu putem să spunem, e făcută din asta, din asta și din asta. Știi? Și celul ce va primi, va intra în poziția identității noi. Avem o identitate nouă în cer. Cine are urechi de o, să asculte ce zice bisericilor Duhul? Este vorba despre ambasadă. Biserica e o ambasadă. Ambasada împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Lecția era ambasadă compromisă. Sunt agenți dubli în ambasada asta și am, o să încep acum cu aplicația profetică, ceea ce nu a reușit Satan să facă persecutând biserica a reușit să facă alăturându-i bisericii nu? prin infiltrarea lui în biserica, agenților lui da? și știm cu toții că deci am vorbit data trecută despre cele 10 valori de persecuție care s-au terminat în, în, în anul 313, când Constantin, fiul lui Constantiu, a fost numit imperator de către armatele lui. El era conducătorul armatei răsăritene și toate cohortele astea, toate armatele din, din răsărit l numit pe el împărat al Romei, pentru că Diocletian și Maxențiu au murit amândoi până la urmă și a fost tot așa o succesiune rapidă de câțiva împărați. Ei, în Roma a fost numit un alt împărat, care îmi scapă numele, acum nu are importanță prea mult, care nu a fost acceptat de, de către Roma ca atare, însă a fost uh, numit de către senat împărat. Da, și Constantin merge înspre Roma și în drum spre Roma el are o viziune, tipurile. Nu se știe dacă au avut-o cu sau nu. În care au văzut o cruce foarte luminoasă și scris pe care era scrisă scris cu litere de foc în acest sau în numele acestui semn vei învinge. Hoxigne vincet în latină. Și din cauza asta el a pus să se facă un standard cu semnul cruci Și a chemat niște creștini care i-au explicat despre ce înseamnă și așa mai departe. Și el câștigă o, o bătălia care s-a dat în, în preajma Romei și în felul ăsta ajunge să fie împărat al, al recunoscut de către toți. Și de către senat și de către popor, și de, de către armată. În felul ăsta... Începe o nouă epocă în cadrul Imperiului Roman. El conduce împreună cu patru cezari care aveau diferite zone de influență. El era imperatorul, era împăratul maxim și el dă faimosul edict de toleranță care legaliza, ca să zic așa, creștinismul. Până atunci creștinismul era o religie ilegală. Clandestin. Și Constantin nu îl face o religie de stat, fiul lui Teodosie o face religie de stat, fiul lui mai mic. Însă Constantin legalizează creștinismul și el dă privilegii creștinilor, tot felul de cadouri, deci îi favorizează pe cei care dădeau daruri bisericii creștine și așa mai departe. Și dintr-o biserică prigonită, dintr-o biserică care se ascundea în catacombe, Brusco a ajuns ceva la modă, să zic așa. E bine, toți, toți cei care erau conectați sau aveau o conexiune cu religia, într-un fel sau altul, au fost motivați de faptul că primeau privilegii să treacă la creștinism. Deci, misteriile Babilonului s-au convertit, la creștinism. Și o să vedem în capitolul 17 despre ce e vorba. Că toate chestiile astea, bradu de Crăciun, vâscu, la noi, la noi nu este butucul ăla, eulogul. Dar în Anglia și în toate astea vestice, e, e, e tradiția asta cu butucul, care seara pune un butuc și dimineața apare bradu. Dar mai mult decât atâta, Constantin ce face? Declară Duminica, ca fiind ziua Domnului, ziua de închinare. De ce? Pentru că avea cel puțin trei grupe sau trei grupări de închinători ai Soarelui. Închinători la Soare erau cei din Egipt, pe urmă erau cei din Est, răsărit. Erau foștii babilonieni din zona Mesopotamiei care se închinau lui Marduc, care era tot un al Soarelui. Pe urmă, și ei, ca romani, se închineau tot soarele lui, lui Apolo și așa mai departe, unul dintre, așa, plus că creștinii puteau să se închine duminica. aveau libertatea asta. De ce? Pentru că Domnul Iisus a fost înviat duminică, în prima zi a săptămânii. Din cauza asta o, o zis. Duminica e o zi de închinare, o decretat-o. Ca fiind zi de odihnă și de închinare. Mai mult decât atât, sclavii primeau liber dacă duminica, știi? dacă erau fie creștini, fie... Toate astea au fost o motivație pentru păgâni să se unească, să intre în biserică. Să intre în biserică de ce? Ca să primească privilegiile astea pe care le aveau. Mai mult decât atâta, Teodosie declară creștinismul ca și religie de stat a Imperiului Roman bineînțeles că după Constantin a urmat fiul cel mare al lui Constantin care era Iulian de unde și calendarul Iulian el o încerca să schimbe timpurile și vremile și el a pus duminica de la prima zi a săptămânii o pus-o ultima să fie în loc de, de sabat noi cu toții știm că duminica e prima zi a săptămânii e sabatul deci perioada la care, la care scrisoarea se referă în mod profetic. E perioada asta. După 313, când Constantin ajunge împărat, până la căderea Imperiului Roman de Vest și, mă rog, mai târziu după aia, când se naște biserica catolică. De urmă, universală. Aplicația universală. Astăzi e același lucru, nu? Noi, uh, nu, istorică, hai să o luăm istorică. Biserica din Pergam se afla într-un loc întunecat. Da? Spune, la, acolo unde e tronul lui Satan. Tu ești, tu locuiești acolo. Știu că locuiești acolo. Și biserica, asta se presupun, biserica din Pergam se presupunea să fie ambasada împărăției lui Hristos acolo, în locul ăla întunecat. Și ideea care era? Că începe să se căsătorească cu păgânismul și lucrul ăsta punea o umbră. Deci, care era treaba ei? Să aducă lumină acolo. Și căsătorindu-se, cunându-se cu păgânismul, acceptând învățătura asta lui Balam, de închinare la idol, de vrăjitorie și așa mai departe în, în, în biserică, arunca o umbră asupra lui. Deci, nu mai era o lumină. Așa cum se presupunea. Ambasada sau uh, reprezentarea ei era pervertită. Și de e avertizată de, de către, de, către Hristos. Astăzi e același lucru. Biserica universală, biserica de pe întreg pământul, este în lume, într-un loc întunecat. Și și noi se presupune, sau biserica se presupune să fie ambasada lui Hristos pe pământ. În lume. Și o să ne, mă întreb la bine, dar cum se căsătorește cu păgânismul? Păi gândiți-vă numai la Freud. Freud a fost un păgân, a fost un vrăjitor de-a dreptul. Și el a pus bazele psihologiei, care este acum larg, pe larg acceptată și îmbrățișată de biserică. Gândiți-vă numai la domnul Dobson, care este un doctor în psihologie și care vine și, -și prezintă tezele unde în biserică. Și-a Pe urmă avem așa New Age în biserică, avem șamanism, răjitorie, gândirea pozitivă și așa mai departe. Și dacă vreți să vedeți toate chestiile păgâne care sunt biserică la ora actuală, inclusiv ritualurile astea care le zicem ah, că sunt benigne, că nu, nu ne dăunează, că noi știm clar că Brado nu are nimic a de a face cu nașterea lui Hristos și schimbul de daruri și așa mai departe. Pe urmă la Paști, Vopsitul olelor, <laughs> N-are nimic de-a face cu răstignirea lui și învierea lui Hristos. Și așa mai departe. Toate astea spăgâne. Dar ce au făcut loc în biserică. și Adânc înrădăcinate în tradiția noastră, pe care o acceptăm. Dacă vreți o listă completă, citiți Seducerea creștinătății de Dave Hunt. Am o, o carte extraordinară. O carte document care stă ca și mărturie împotriva celor din biserică care se ocupă de, de treaba asta și care îmbrățișează toate, toate lucrurile. Și care e păcatul bisericii? Amintiți-vă de păcatul Sodomei. Nu? E acceptarea, e pasivitatea față de elementele astea, de, de păgâne care pătrund în biserică și care ne, ne lovesc, de care ne lovim zi de zi, practic. Noi avem și la fel și în mod personal. Toți avem, cu toții avem o atitudine de blazare nu? în ce privește păgânismul A, ce să facem noi știm că nu-i bun știi da Domnul Iisus ne provi, previne să, să ne pocăim știi în, în direcția asta El este cel care se războiește prin cuvântul lui cu păgânismul da? cu cei care adoptă păgânismul și de ce n-am fi noi cei prin intermediul cărora face lucrul ăsta, nu? Dacă el se războiește, el spune, altfel voi veni și mă voi război cu, cu ei, cu cei care adoptă învățăturile. Și mă gândesc așa, dacă în, în ziua în care o să stăm în, în fața lui Hristos, are ce o să ne zică cu privire la lucrul ăsta? Știi, la, la faptul că am fost pasiv și, și suntem pasivi în, în, în direcția asta. Eu mă uit la mine. Știi? Na, ce să fac? Asta e. Asta așa zic eu. Ce să fac? Asta e. Nu mă pot eu lupta cu datin de milenii. Dar noi eu sunt. Hristos se ruptă, nu? El, el a promis asta. Aici, în, în, în scrisoarea asta. Voi veni și mă voi lupta cu ei cu cuvântul, cu sabia gurii mele. Și mă întreb, de ce să nu fim noi, cei care, prin intermediul căruia Domnul Iisus se luptă cu cei care introduc păgâni? O întrebare la care să vă gândiți, să vă rugați și să meditați. Hai să ne rugăm!